Kapittel 37 Og det skjedde da kong Hiskia hørte det, at han straks søndrev sine klær og kledde seg i sekkelæret og gikk inn i Jehovas hus. Videre sendte han Eljakim, som var satt over husstanden, og sekretæren Skjebna og de eldste blant prestene kledd i sekkelæret til Jesaja, sønn av Amos, profeten. Og de sa så til ham, «Dette er hva Hiskia har sagt.» Dette er en dag med trengsel og refselse og foraktfull frekket, for sønnen er kommet helt til liv, mormun, men det er ingen kraft til å føde. Kanskje Jehova din Gud hører alle rapshakens ord. Han som hans herre, kongen i Assyret, har sendt for å håne den levende Gud, og Jehova din Gud krever han til regnskap for de ord som han har hørt. Och du må sende opp en bønn for den rest som enda finnes.»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 Etter dette venter Ab-sjaken tilbake og fantasias konge i kamp mot Libna, for han hade hørt at han hade brutt opp fra Lakish. Nå hørte han at det ble sagt om Tirhaka, kongen i Etiopia. Han har dratt ut for å kjempe mot dig. Da han hørte det, sendte han straks sendebud til Hiskia i det han sa. «Dette er hva dere skal si til Hiskia, Judas konge. La ikke din Gud, som du setter din li til, bedra deg, når han sier, Jerusalem vil ikke bli gitt ja Syrias konges sønn. Se, du har selv hørt hva Syrias konger har gjort med alle landene, at de har videt dem til til tilintetgjørelse. Skal så du bli utfridd? Har gudene til dinasjonene som mine forfedre ødela utfridd dem? Ja, Gosan og Karan og Resef og Eden sønner som var i Telasar. Hvor er Hamats konge og Arpads konge og kongen over byen Sepharvaim, over Hena og over Iva? Så tog Iskia brevene av sendebudenes hånd og leste dem, og deretter gikk Iskia opp til Jehovas hus og brettet det ut framfor Jehova. Og Iskia begynte å be til Jehova i det han sa, «Herstyrkenes Jehova, Israels Gud, som sitter over kirubene, du alene er den sanne Gud for alle jordens riker. Det er du som har dannet himmelen og jorden. Bøy ditt øre til, Jehova, og hør.» Lukk opp dine øyne, Jehova, og se, og hør alle de ord som sanker i basent for å håne den levende Gud. Det er sant, Jehova, at Assyrias konger har herjet alle landene og sitt eget land. Og deres guder ble overgitt til lillen fordi de ikke var guder, men verk av menneskehender, tre og stein. Derfor tilintet gjorde de dem. Og nå, Jehova, vår Gud, frels oss av hans hånd så alle jordens riker kan kjenne at du, Jehova, alene er Gud. Og Jesaja, sønn av Amos, sendte så bud til Iskia og sa, «Dette er hva Jehova, Israels Gud, har sagt. Fordi du har bedt til meg angående Sankerib, kongen i Assyria, er dette det ord som Jehova har talt mot ham. Jomfruen, Sions datter, har foraktet dig, hun har spottet dig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 Men i det tredje året skal dere så og høste og plante vingårder og spise deres frukt. Og de som slipper unna av Judas hus, de som er blitt tilbake, skal de sannhet slå rot nede og bære frukt oppe. For fra Jerusalem skal en rest utgå, og de unnsloppne fra Sionfjellet. Det er herstyrkene, sier Jehovas nidkjærhet, som skal gjøre dette. Derfor, dette er hva Jehova har sagt om kongen i Assyria.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 O Jehovas engel gikk deretter ut og slo ihjel 185 000 i Assyrernes leir. Da folk sto opp, tidlig om morgenen, se, da var de alle sammen døde kropper. Derfor brøt Sankrib, kongen i Assyria, opp og dro bort og ventet tilbake og slo sig till i Nineve. Og det skjedde men han bøyde sig ned i sin gud Nisroks hus, at hans egne sønner, Adramelek og Sarese, slo ham ihjel med sverde og selv unnslopti til Ararat landet. Og hans sønn, Asar Hadon, begynte å regjere i hans sted.